para que regrese de la web. Puntos, hasta la web. Internet en video. MetalGarraxia.wordpress.com en... yeah! bueno, que ir a Facebook. Facebook.com para MetalGarraxia. Y, ¡haz, chorroso! Abildo a bai, abildua, MetalGarraxia. Y, ¡haz, eh, contacto en el video! Va, bueno, eh, metalgarraxia.es arroba o abildo abildu, abarkatu. Eta hori da, eta honein hori, ba <coughs> ya está bugado de esta día. Soy Tontonazar. Eh, está Ha, ah, bueno, komentatua ez. Zer, zer, zer. Ez, ez, galdetzen du, galdetzen du ez dakit, akasun zerbait, betetzeko ez tartetxo hau, bos minututako ez dakit, ez, <gülüyor> egin beharko genuk ez dakit, zerbait, broma txoren bat. Ez, ba, ney, ba zu, aipatuk, bat zu, aipatuko dugu zer izango dugun gorkoan. Apai, bota, bota gaurko menua. Beno, ba, gorkoan ezteko alternatibarekin hasiko gara, horretarako murtziara fungara, dark noiz taldea zuen Eta artean guaken baken barkatu metal batela izango doa ipagai e, Bueno, bertan biagunetan zehal gaur Vai. asita bihar ere Ba bi semifinaletan izango diren taldeak Aipatuko ai, ditugu ta, Tunkaretoan egiten dela, biagunetan eta ertrak esan duen bezala Gaur lehenengoa, bihar-bigarrena eta talde ugari Beraz e, bueno, plan, dauzute plana, azte buruzako, azte buru guztirako Hori da eta bukatzeko, bako no, nik talde polarista izaneko talde metalkore talde bat haurkitu dut australiarrak eta, bueno, interesgarriak irudituz eta izkidan eta, bueno, esan duen, parte katuko dut metalgarrazen entzale guztiekin eta... apai, egonentzen lehen guen deskargak ikusten aipatu behar da, nolako, nolako, ba... arrakazta izan dugun, ez da, ba, ez dakit azkenuak bi deskargao oh, pilako izan <laughs> ditu oza tope eh? bai bai bai nik uste dut hori es googleen robot hori izan dela bat eta bestea ba ezakit zango da pues, Amazonena na oh, ozakit <laughs> enbendika nagur bero bat google eta amazoneri eta horrelako erakundei eta bueno e, sumarioa esan ondoren ba, hori dena eta musika gehiu metalgarra zian itzakiten duzu duzuena brutal speaker eta kristalatzean direkto reiauna taier aurreatu zara barkatu Eta bueno, ba talde musikarekin hasteko, ba dudarikabe hasteko berri garrantzitsuena dugu Airo Maiden Handiak, e, Euskal Herrian biratuko dute. Berriz ere aurten e, Bilboko BEC aretoan maiatzaren 29an izango da. Espero genuen ba ba bueno, oraingoan basarrerak e, urteko gaino merkeagoak izatea edo gutxienez ba ez ezatea 4000 pertsonako konzertu bat. Eta bueno, bigarrena izan dugu, <laughs> lerengoa ez, ba sarrerak Salgai daude, berrogeita mar, iruro gehitabi eta lerogeita mar euro gehigaztu. Hmm. Lerogeita mar eurona da, da ba, bueno, ez, lapurkeria robo bat. Zai, ba, zeren e, egonez irakurtzen eta gartzen du sartu zaitezkera kontzertura. Ba, ordu bat lehenago edo zerbaitola leku hartzeko. Horretarako ah. ordentzen duzu, lerogeita mar euro. Osando. Ederki, edderki. Bikain. Bikain. Eta, <laughs> bueno, ba, ba emendikaren esaten nik ez Naiz joango <laughs> kontzertura horreratzen ja, dut. Baina, bueno, fiskate... asteko berria zen ez da. Wazten jartza, Iron Maidenen zerbait, ez? Eh? Hor dugu Iron Maidenen, Run to the Hills, klasikoa. American, Uuuu, oh, Iron Maiden, Run to the Hills mitikoa, gainera, kontzertu mitiko batean, eh, Rock in Rio 2000-a bat garren urteko Rock in Rioa. Goratzen, goratzen, urte horreta nuztut, eh, Backstreet Boys eta eta Britney Spears ere, ere bai gustut jozutela. Rock in Rio, <laughs> bai, benetan. Bai, bai, bai, urtero egite, dute olako... Pentsatzen un Rock in Rio hasi erantzela rokeroa bat, agero egin zela, <laughs> zela pixkaet aldatu, porque gero Madridera atorri zenean. Zende neta, digus, arrian naz egon, gero ezakitze. <gülüyor> bai, bueno, igual hasi eran bai, eh, pero goratu ezagun usta ut, gaizki e, ez banago, rokin rio, largo egarren amarka danazten da. Ah, ah, ba, bueno. Bera bai. Beraz hortikan, bai, penea, bueno, eurri ezan zen urte horretan ezan zen, bai, bueno, kontzertun mitikoak, non, bai, Metallica, eta bai, Red Hot Chili Peppers, ekere bai, bai, ezan ziren pixka, ezan ziren pixka, kartel buruak, mm -hmm. eta... hiru talde hauek, bai, gutxien ez izan zuten e, audientzia edo edo asistentzia, bai, esan zen bimila, eh, berreunda, berreunda, marrmila pertsona. Eta, ba, zuebuna, nahiko marka mitikoa, metalikarenan ean uste dute irureun mila ziela. Irureun mila pertsona? Ba, un Bai, ez da, hortikan, bueno, interneten aurkitu ditzakezu, eh, ba, ba marka, edo, bueno, eh, zenbakia, eta, oh. bueno, nahiko, nahiko mitikoa, bai, zifren atletikan, eta, bai, bueno, Iron, oh. meden, Iron Maidenen zuzenekoa, mayuskulekin esan dezakegu, ez da. Hmm. Bai, bai, bai. Eta, bono, honetik, ba, ba, zure proposaketara, ez? Urbiltzen garag. Txin, txin, txin, <gülüyor> bat. Oi, oi, oi. Entraba! Metal alternatiboa. Metal alternatiboa. Metal Garraxia. Metal guztia antseta irratiean. Se astua no, sarrera hau, es metal alternativo en sarrera, ora hein dela ba. Aspaldiera ba. bele bai, bai. Bai, aspaldiera la... bai, bai. Zena metal alternativo da ezter ezterkartzen. Da gaur, eh. Re... Hortuan talde murtziarra dakarki guzu. Murtziako taldea bai. Dark noise izanekoa. Hori da, hori da. E, aurreko astean, ba, uruna hojun nintzen proposamena akartzeko, rengoan, ba, bueno, murtziara, mar edo itxaso txikira. Oi. Hori, non jendeak pixak egiten du ez, eta bero hurra bero dago. Izan ere, ba, bertan e, sortu zen, e, dark noise izaneko taldea, bimila laugaren urtean. Bueno, ba, dagoeneko beste taldeetan esperientzia zuten taldekide guztiek eta horrek bueno, lagundu zian ere e, kimika ona medio ba, asierako bostekoan mantentzen eta bueno, taldekoa osatzen dute Jesus Macia haotxean Antonio Murcia eta Claudio Casas gitarran, aipatu patu ba, irakurri duela txerindulari oia dela azken hau neko e, oh. bitxia irutu zai, ze beratu ba, wikipedian behiratzen zua paten, da hor bazume Wikipediako horria, chirrindulari no, profesional izandakoa eta orain Eski, e, gitarra jolea. Gastea sanean eta ba ez da bideaz, e, krisi garaien gaude eta zein zeindei iten bide restenaz, droguetara joatea, eta beraz ba bueno ba, ba izan sartze, eta. Ah, vale. <laughs> <laughs> bueno, e, gero eh basuan Luis Armero dugu, biak e, talde beretik eh eh batu ziren eh eh enmarkatu. Eh, eh dar noise da zer zer ez andarioz. Peter. Bai bai ni era zerinular anais ez. ez? <laughs> Gor tioinular eh, eh, bueno, hasta uru no, es bai cosmando. <risa> Ora in en chirrindo la ritamaite de un bat baldin badugu ya galdu dugu. <risa> Opa. Gucci va venir tuen? Agian deskargatzen zuen, ez sabia. Erratsiangor ya entzun igual. Eh, pero hemen, chirrindo guztiei regostia y ere hasta buruko chirrindulari hoiei, ez? No no yaskoa eta gambak, ba gustatzen ez Bueno, ya Eta taldea bukatzen da e, baterian e, jose et tudelarekin. E, bueno ba, taldea hau e, norgaz bait arteekatzen ditu e, Mumbo bikoitzeko ba, metal gogorragoa eta melodia asko metala, ni ustez batez ere ba, e, neko melodikoa da taldea, pixkanaka bakubo bat egitean joan da, nahiz eta ba, beti zela hater desienterekin aurkitu diren batez ere, Noraz bait, ba, bueno, Espainia maian izena duen talde bateri pixka te, uh, iruditu edo urbiltzen bazara estiloan, ba, entzun bai. bar dituzte soberrekin komparaketak, eh, kopiatxarra dela, ez daki zer. Bai, baina, pentsatu dezago momentu batean, ba, hau, ba, e, zure nagusek entzoten duela, eta ez gaitula, ba, iparraldeen jartzen, ez? <risa> zer da hater bat? Gorrotu... Gorrotatzaile bat, ez da. Gorrotatzaile, eh? ha? Ba, bai, bai, bai, ba, jorida, jorida. Eraz, ba, bueno, ez bai, e, estilo batera urbiltzen zanean se, se, segituan, eta bat ez zere ba, fa, talde famatu baten estilora urbiltzen zanean ba, ba, bueno, agatzen dira gorrotatza jauiek, ez? No? Ah, kopiatu duzut ez dakiz, eh? Bai, bai. Etzarete horren onak, etzarete iristen, etzare... Es, ba, beraik ditut eberia, o sea, ez dakiz Eus? Txurren dolarian naiz eta bizitzak ez hait importantu <laughs> E, bueno Taldea 2000 bederatzean sartuko zen estudioan lehen lana grabatzera Espainiako ba, metarezenan norazbait ja guzti sartzeko buruarekin 2000 marrean azkenik kaleratuko zuten insomne izeneko lana eta bueno, ezkeroztik aukera izan dute Espainiako taldezaunekin batera jotzeko tartean artean dober, eskundeefe, hamlet, lujuria eta katulu besteak beste eh jaialdi ezberdinaten ere izan dira Leyendas del Rock, Boker Rock, Salina Festival ta bueno lako edo festival hoietan. Eh lanaren bira itxi ondoreniaz estudioan sartu ziren bigarren lana prestatzeko, Madrileko Q studioan grabatu zutena eta ba, produkzioan Alberto Searazagunaren parte hartzea izan dute. Santo Grial Recordsekin eh diskutsaren eskutik kaleratu dute lana kronos izena hartu duena, eta lan nonen aurkezpen bira prestatzen ari da momentuan, eta bueno, gainera taldearen amargarren urte urrenarekin kointzidituko du, hasi pentsatzen du, bira mm. luzea do, potente bai. ingo utela eta entzungo dugun... Baina, komentatu ez bai. duzunaz, da, da zer talderi subosatzen da, ba... zer taldera ekin du Sober esan dut? Sober esan du dut? Nune gondik, nora gondik. Hahahaha! Barkatu. Horregatik <laughs> ere esan dut besteak beste sober. Zeh, lehen esan dut sober Esaten zutela, kopia txar batzela eta... Hai, hai, zekorotatzaileak. Nire soberan, bueno, ez es zen kopia, bera. Horki, sober taldea zen, abes lari ezik. Baina... Um, ah, ez es nesko bat zen, ezkizo. Ezkizo gazko guztatzen zen. Mm -hmm. Pena bat, ba, bueno, sober voltatu zela pena bat. <laughs> Bueno, uh, entzungo dugun abestia, eh, kaleatu berri duten, azte honetan, on, eh, kalegatu duten kronos eh, lan honetako, ba, orkezpen horri bezala erabili zen, chemtrail abestia izango da. Hortxe duzute beraz, Dark Noisen chemtrail. kin jarraitzeko saiiourekin jonde... ba jarraittzeko joan de astan e, bitimeanaren azkeneko diskoan aurkituugu du arkituko dugun equilibrio abestia entzun genuen eta irugun falta direla ozean ida e, diskoa behin betiko ezagutzeko ablepsia izena e, izeneko abestia aurkeztan digute, videoklipa eta guzti beraz bitmenen ablepsia. eta beste honen bideoklipa da bastante espektakularra mm hori -hmm. matzen da, no ez da gondirua ez badira orte txoa atzu bia eta nabaritzen da bai, bai, bai, bai eta honekin, baxea, sartukora hori, lehenak zandugun be bezala ba, azte burunetan ospatzen den jaialdian be, baken jaialdiaren battle band hori, ja. ba, tala edo ba, non ez talde gazteak, bon, berriak ez dute mm -hmm. gazteak izan behar Mm -hmm. eh berriak eh ba, bueno, beraien artean berriak entre komi, e, komilla tartean mm. jarriko dugu. Kakot tartean eh. jarriko dugu. E, ba, bueno, ba, e, ba, Lehiak eta batean e, sartzen dira no? bueno, e, Irabazlea ba, final nazioarteko finalera joaten da eta hortekan ba, bueno, Irabazlea sortatzen ba, e, bueno, bon, ez, ez barkatu. Hemen garailea, porque hau da Iparraldeko finala. Gero egoaldeko finala egongo da, ere bai. Hala, ze Espainiar estatuko... Bai. Bueno, ustot. Lau final usto da dela. Iparrego ekimende. Ah, bai. Baetz, usta baitz, usta baitz. Eta, bueno, eh, bueno irabazlea, ba, bueno, finalen... Espainiako finalera joango da. Eta mm hortik, -hmm. ba, garaia, ba, final internazionalera. Eta, eta, bueno, ba, ustot, garaia, e, Estatu bakoitzeko garaia, baken jaialdira joateko eskubi duela eraz, ba, bueno, heavy metal jaialdia munduko heavy metal jai aldea, handienera joateko aukera hori, ba, nahiko mm -hmm. garrantzitsua da. Eta aurten, ba, iparraldeko final hau, ba, e, e, e, e, euskal taldez beterik ikusten dugu. E, aipatu behar da, lehen joan den urtekoa, asturiasen egin zela, ba, asturiasetik e, nahiko o, talde desente zaudelako. Eta hori aurten, ba, ba e, euskal herriko talde desente daude, Eta horietatik ba, asko, asko ere bai, gipuzko harrak. Bai, bai, bai, egia da. Bueno, ba, e... Eh, Gai eh, eh, eh, patu barde, bai, el berez eh, hortik anerori dela. Bai, bai, pena da, ze, bueno, beraiek ere, bueno, komunikatutxo bat eh, larazizuten, mm -hmm. edo azken batean, ba, bueno, taldekia gategatik, arazo pertsona lengatik ezintzula parte hartu, eta, bueno, azkenean, bauko <coughs> egin behar izan diotela parte hartzeari. Baina bai, bai esan bezala, ba, euskal talde asko, Mm, eta Ta bueno, bon, si corre, piskatai pathenez. E... hori da. Gaur e, le, aipatuko dugu <laughs> gaur gaur egongo den lehen taldea, ba justu ez dugu informaziorek aurkitu. <laughs> bai, e, bi egunetan egiten da, hori esan genuen bezala, bi egunetan. Eta gaur lurkoan e... lehengo taldea AD da. Ba, eta... ez, du ez dugu aurkitu ez, eh. <laughs> tu informazioa aurkitu. Saiak jasko mendikama, da... ba, bueno, prensa Eh, zakit ez, perencham. Bai, beti zaten buguna. Osea, Siorik eh? bai, eh, Vidalza, I think demoa Eta, bueno, eh, entzutenari garena bertakon izango den bigarren taldea da Euskaldunak, Darko de dark taldekoak. Bai. Eta hemen dugu Process Mine, entzuko dugu zatitxo bat. <fartos> gainea hemen izan, bueno, uste dut ekarri genitu, lezta? Ez dakit da? zigur. Zagunak eh, mm. egiten zaizkitu, baina <laughs> ba, <jugu> ez dakit ekarri ditugun nize. Ai, guk ez badak guk. <laughs> Norkak ekingo duk, <dugu>, ez da? <laughs> Nik beren tzatez, zuk ekarri baituzu. Ez dakit, ez dakit. Bueno, guatzen hurrengo talderekin ez da? Bai, ba, taldea Eskualdeko taldea dugu, Errenteria eta Iruneko taldekidad dituen Draken taldea. Bai, hemen askotan eh, uki, honzan bueno, bai, ditugula. Ditugu. Eh, ta bueno, Disco Berria orkesten. Bai, ia, ya. Ya mete arma de zinte, Disco Berria, ¿cierto? Mañana. Si, baina bai, egia da. Bueno, ba, bom, el concierto es perniego Eta, bueno, azkenean e, aldaketatxo bat egin zun taldea ez. Euskera zeinbartzun diska batetik ingelesera. Vai. Eta, bueno, nisztut, ba... Metal, Kakabat dela, ez da? Ez, metal korearen munduan, ma, bueno, bat iskanaka... Agian projekto internazional hori ez, eta lortzen bat duzu. Lortzen bat duzu, e, e, esan beharra goberu ahi. Hori da, eta, bueno, azken lana, lanaren izen bera duen abesti dugu. Eta, bueno, asiera asko gustatzen zait, bera zentzungo dugu. Drakenen, jam tu diam tin Bai, gertueneko taldea, bai. Gertueneko taldea, ba, el bere zer horita, hakin ba, favoritoak, ez gure txako. Zakin, zakin. <gülüyor> gure bosk, boska, botoa, emango eh, digu. Bai, bai, bai. Eta, bueno, jarretuko goz, eh, beste talde. Txungo duguna, eh, Space Octopus. Space Octopus, hau esan ah. gure zagutzen, taleo. Ez, hau esan gure unongak diren, baina hauak istutu duzte oskalduna direni, hau esan gudera bazakitea. Antabrera, eh, bai. Asturiarra Iparraldekoak orokorrean Bait Entzungo dugu Space Octopusen Ebademe Space Octopus beraz, eta gelditzen dira, gaur, gaur beste bitaldeak joko dute. Ambrez taldekoak eta tightlish taldekoak. Ambrez eh, lehenko egunen ekarrekin nituen egunen, azkeneko Hori da. Eta Tite Lish, ere bai, Ambrez bezala ustot, e, front woman batekin abestan dutela, ustot bilbot arrakbiak. Eta baina, no? entzun dezak Bai, entzun dugu Tite Lishen, closer to closer to god. your aliens Ekin, title isekin, e, izen dugu beraz gaur e, izango diren taldeak. Baina bihar, e, larun batare egongo dira egongo da beste zatia, konzertuaren beste zatia, eta bueno, talde potentekin e, entzungo ditugu ere adibide batzuk. Lehenik adibidez, e, death metal talde bat daedrika izenekoa. Doctrine Doctrine of the Faith. You cover him again your friend is on special when cash you to the world your thinking time is not enough don't bother the bullets just sticking on the run what's a big job don't Hortxe daedrika beraz, e, bihar e, entzungo ditugun taldeetako bat, e, allowance talderekin batera ere, eta beste taldeetako bat, dread izeneko taldea da. Mm hau -hmm. e, e, egin bikinak ziren. Ez, hau egin dira inguruan. Ha, bai, bai, bai, bai, bai. Muy corazon, voy a tu tú, nez. Vay, obviamente siervos. Nunca más vas a volar, va a tocar casa rota. Somos hermanos arab Leonón no ha aba Txedred taldekoak, eta segituz, eh, bertan izango ditugu ere, Getting Tribal taldekoak. No eta hemen eh, O2 izeneko... Estia, ez? Ez, lehen... Silencio, Rota y Zéneco, leen discotec O, B, Edo 2 y Zéneco a bestia en lo que he vivido, valorar las cosas que por mi culpa se han perdido Nada ha sido un error Poco a poco me siento mejor Gracias por devolverme la vida Por hacerme sentir confianza Mi alma estaba perdida Vuelve a estar equilibrada la Otsida, un somro de aire fresco Aún respiro, porque estoy vivo Hay aire en mi interior Pasa y pasa los momentos, pero nunca se marchara los recuerdos Quiero volver a sentir algo como esto, pudo ser corto, pero para mi fue intenso Son tantas barreras las que han sido saltadas, mereció la pena y sé que se pusieron ganas Algo por lo que ninguna persona habría apostado Denetara, entzuten ari garen guztiarekin, neko anitza galditzen ari bai, da, ez? Bai, bai, bai, Bailasa, estilo, estilo guztieta estilo es guztietatik ez, baina bueno, bai, bueno, eh, nahiko, nahiko, ba zabala, nahiko bai. bariatua eta, bai, bai. eta bueno, interes garriru zaizkit ze, ze hauek bai, eh, ondo ondo entzuten da bai, eta ezkena bai, esan eh, duzume zela bikin ikutuekin ekin, incurst, izeneko taldea, hemen Homeland Alantez bazt, jode ira Baram nolongi Ito long before my time Ah, nera nio, ba oneraino ba gaur lehenengo jaialen lehenengo zatia, bihar bigarren zatia, eh, prezioak ez ditut goratzen, ezakik tortikando den. Eh euro, e, bakarra bono egun bakoitza, ah, egu, jartzen du. 8 euro bono, bi egunak 12. Ah, bari, egun bakoitza zortzi euro eta bi egunetan joan bai dut zute, 12 euro eta onera nio baken ja, on, opener air jaialdiare, metal bat, e, band, band battle edo jaialdia eta guazen saioarekin jarretzera Combat, e, combat Kid Kanadierrak streaming bidez partekatu dute taldearen azkeneko lana bosgarren disko dute Dinoin izeneko hau eta Soundcloud eta Spotify plataformetan orkitu ezak dute e, hauen azken singela hau da Combat Kiden should you know ever should know ever oh, dear, <laughs> Barkatu. Edan gaur ui, ala da da. Ata ki zagertatzen zaidan gaur min ganean, au da comeback kiden, you should know better. Barkatu. estiluzea, kid den should know better, e, hardcore punk edo horrearako estilo jazerkatzen dena e, bintzat interneten aurkitu dugun estek horrekin, esteka horrekin estek horrekin lotura horrekin bai. eta bueno, gauze, guazen, ba, gaur e, karri duan proposak eta a, a, aurreratzen dute, ez duala ala informazio gehiagirik horkitu talde honi buruz ba bueno, e... Ba, guazen 2000 amabigarren urtera, no? Urte honetan, ba, bueno, jaiotzen da seikote australiar bat, Polaris izenekoa. Eta, bueno, urte ez da 2000 amabian berez sortzen, baina 2000 amabian lortu zen, ba, bueno, formazio egonkor eta definitiboa esan dezakeguna. Mm -hmm. e, formazio hau, ba, Jamie Halesa bezlaria, Jake Steinhauser basu eta bezlaria, Rick Snyder e, gitarra Ryan Sue e, gitarra joleare bai, James West sintetizadorekin, eta Daniel Furnari baterian, e, ba bueno, osatzen dute polarizizteneko seikote hau. E, 2000 amabian, urrian, kaleratu zuten lehen lana, samititzena eraman zuen singela, e, singel honekin, Sidneeko ba, egoaldeeko es, e, eskualdean mugitzen asistiren, emanaldi ugari emanez, eta, a, ba bueno, azkenean, Born of Osiris, Born of a Burning Body, Hau, oh, Slipper, Ai, eh, The breather, in Inherz, Wake edo in Barriet, eh, Barriet, In, Verona, bezalako taldekin jotzeko aukera eman ziena. Aga, segura ez dituz ez eh, zautuko, agi eh, upona burning badi, bai, ba, nik ustut mendekan ba, nahiko famatuak diena, bai, bueno, estilo honetan mugitzen dien taldea dien. Ba. Metalkore estiloakoak dienak? Ba, metalkore, bueno, metalkore detkore horretan, uh -huh. alternatibo horretan uh -huh. mugitzen dienak. Eta 2008 urtean, ba, sortu eta urte bat beranduago, estudiora sartu ziren berezko lehen lan agrabatzeko asmoarekin, hemen dikotomi disko atera zen, eta bueno, azkenik aurten atera dute momentuz e, azkeneko disko dutena, polaris izaneko, taldearen izen bera eramaten duena. Eta, bueno, e, momentuz ez zin izan dudan horkitu, ba, talen bandcamp plataforman e, dikoto mi diskoa geisteko dago. Singela, bueno, lehen singela ere bai, baina polarizau momentuz ez dago mm -hmm. ez dago ezkargatzeko. Ez Esan dut, bezala, estilo aldetikan metalkore musika mugitzen dira, du dari gabe, baina jent ikutuak sartzen, dit, eh, sartzen ba, ikutu mm, estilo pertsonal nahiko... Entzungarria eman ez, nire ustetan, jente, bueno, jakiten ez badut zute, ba, da progresiboaren e, zer bat, e, estilo variante bat. Uh -huh. e, bueno, ez dakite, maten duik gutu bat, pa, nola baiteko, ez dakite, <laughs> nik esango nuke pseudo-intelectualoide, in ez dakite. Dare? Ba, hau, ez, ez dut, ez ditut letrak biratu ere, eh? baina, mm. e, ba, estilo, oyente, genta musikaren musikatik de gertu ibiltzen dien talde horiek ba, beti nahiko fama ona izaten dute ez eta nei batzuetan ba ez dakit iruditzen zaikit e, inmerezi ez dakit no seta noskeraz merezi m ez bai, ez dakit ez dakit e, ordun talde hauek askotan ba, sartzen dute <gülüyor> askotan ez bayan bai orlako estilo mugitzen dien taldeak askotan ba azkotan, ba, ba, ba nere ustez ba, E, normal izango izango litzateken baina fama gehio dute, ez? Eta hemen sakrilegio bat esango dut baina dair ez mesuga sart, sartzen dut, ez? Nen mesuga zari gustatzen, baina bueno, jende gugu, uh, uh, mesuga, mesuga, mesuga ez dakit e, of topika, ya está, ya está. bai, jazta, bai, jazta bukatu dut, bukatu dut <laughs> E, onda, onda. E, polaris talde honen e, musika, ba, polaris haus.bankan.com egunetik e, deskargatu dezakezu, eh? baita aldearen lehen zingela eta baita dikoto midiskoa lehen esan duan bezala. Momentuz Polaris entzutek aukeraz dugu, bera, bueno, informazio jago bilatu nahi baduzute. ba duzute, nik, eh, konbidatzen zeitu ustez bilatzeran, nik eh, ez dut aurkitu ia ezer Ma. talde honi buruz, ba, pena da. Ba, bueno, bintzat, ba, Beren musika da, dakate interneten Tan ikustut, ba, ba, bueno, taldea zagutzeko Seguro erariko berena Eta, bueno, guatzen Entzutera polariz talde honen eh, Aurkezpen kanta Orduzue In Memorian di. We drink the song Polaris eni memoriaan di, esan bezala polarisauz.batkan.com webgunean e, lortu zuten diskoa. Eta bueno, ir, iruditu zait interesgarria. Eta bueno, emendekan ba, gonbidatzen zuet doainekoa dela, eta ba, eskargatzera, ezta? Mm -hmm. Eta honekin, ba, guazen ja, eguneko gaurko azkeneko taldearekin, eta gaurko, ba, ba gurra erekin, ez ezta? Bai, bai, bai. Bai, ba, bueno, ez beti asko... Zai, hau, Tix, zuzenean, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Google esa es and descarga Google Ecobotax tarete la cuenta, saiu descargatzen zutelako. Bai. E, beti besela baz, no no aurkitu gaitzak bai. eh? bai, bai, bai, ez due. Bai, erpikatuko ditugun eta eta. Bai, niorkesto. Eh, pa ba, taitu jarraitzaile decente, eh, horre un Facebookeko izan. Ah, no, baior bai. Baiorrei. Mos bai. bai, bai, or bai. Or bai. <laughs> da gratis esas saltos, <laughs> bueno, zeta, ah, bueno, tanta que vale. <laughs> Joder, ta descarga ese gratis. Bai, pero, uff, uf, eskidu eskarabatu behar da... <laughs> Esfortzua eskatzen da. <laughs> bueno, ba, bloguean e, metalgarresia.wordpress.com en arkitu ditzak ezue saio guztiak. E, Facebooken ere, facebook.com barra metalgarresian, e, bueno, e, bai... E, <coughs> bai saioak, zein mon gauzaz berdinak e, bai. igotzen ditugu. Gauzak kuriosak, tontak eriek ez da. Bai. Lehen goena egon un... Nola, jarri izena zure black taldeari... Abai. <laughs> Naiko gurri oso azen. Bai, bai, bai. E, eta, bueno, ere bai, ba, txorrotxioan, ez da? abildua Metal Garrashian, eta azkenik email bidez, metalgarraxia abildua gemail.com. Eta, ba, saio Rob Zombieik e, Iberia Peninsula emango dituen bi kontzertotetik, batere, batere ez, ez da pasatuko euskal herritik, honetan e, The Zombie Horror Picture Show zuzenean grabatuko emanaldiaren aurkezpen izango da, DVD deubede, grabatutako zuzeneko dvd Momentu Momentuz, eh, tracklista eta portale zautzen dena. Eh, go, eh, Goazzen beraz, Rob zombie eta honen azkeneko lan aterako dugun eh, Dead City Radio and the New God of Supertown, uh, Super titulo Motza. Mm -hmm. Eta bueno, ah, detalle bat, de, ikusi dut, ba, Charles Manson buruzko telesaia zuzen duko dula American Psycho liburuaren eh, Bret Ellis eta ezleen laguntzarekin. Beraz, ba bueno, ikusiko dugu eh Rob Zombie holako pelikuloetan eta uh -huh. sartzen da, nahiko, ez? Azkenekoa zen Kaka bat, ez <laughs> komentatzen? Kaka bat. Ba bueno, goza metalarekin. Orduzute Rob Zombieren Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Ah, jo denoi.